Jo mateix, ven cas per salvar tot el món, si lluite, la valent segur. Som aquí i pensadem destí... seguts. Jo mateix, ja no Començament en fals. Digue'm-ho, qui la valent notícia? Que esperem la teva arribada. Aquests barragans em porten alguna de cap i jo penso descobrir-ho. És veritat que tenim un secret? Les teves paranoies ja em comencen a cansar. Ho sento, Jim, però t'hauré de despatxar. Mira, Jim, si m'ajudes, li explicaré tot al director. Tracte fet. Ja estic a punt pel gran viatge. Molt bé, Elita. Eh, Inicio el programa per materialitzar-te. Codi Terra. Tranquil·la, Elita. Només és una classe d'Història. M'estimaria més fer classe d'Informàtica. No en sé res, jo, d'Història. Molt eh? millor. Així n'aprendràs. Si fos una classe d'Informàtica, no aprendria res. Segueu, mm. que hem de començar. Mm. Oh! Qui s'ha cregut que és, aquesta noia nova? L'únic que li interessa és estar envoltada de nois. Jo diria que estàs un xic nerviosa. Ja veig que tu no les entendràs mai, les noies, Nicolà. <ríe> Fent el posat de fràgil i poqueta cosa es lliga molt, no falla mai, els nois perden el cap. Ah. Tenim una alumna nova a la classe. Et presentes tu mateixa, si sisplau? Mm. Sí, em dic... em dic... Es diu Aelita. És la meva cosina. És tímida. Mm, molt bé, Aelita, et dono la benvinguda al col·legi Càdic. Esperem que t'agradi i que hi estiguis a gust. Ho veus? Tot va de primera. No calia que et preocupessis. Tens raó. I la història m'agrada molt, però heu de reconèixer que... No pareu de barallar-vos. Sempre hi ha guerres. Mm -hmm. eh... Hola, nois. Com li va la nova terrícola? Ah, molt bé. Miro d'adaptar-me a un munt de sensacions noves. L'aire que respireu, totes les olors i els colors... Però estic bé. Ei, potser que anem a desactivar el superordinador. No trobeu? Sí, no espereu pas que el Xana ens enviï una invitació. No crec que ningú tingui ganes de tornar a Lyoko, ara que l'Elita és aquí. Em prendreu per boja, però em fa una mica de por. Lyoko no deixa de ser al meu món. I si ara el destruïm, no sé quina repercussió pot tenir sobre mi. Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. No crec que hagis de patir per res, segur. Mm. Au, va. Uh. Què, has dormit bé? Què? Ah, molt bé, sí. I de debò, us agraeixo molt tot el que heu fet per mi. Però la veritat és que ja em començava a avorrir. Vols veure com desactivem el Xana? Hmm. I tant, no m'ho perdria per res del món. No t'has oblidat de la promesa, oi, Jeremy? No, tranquil. Així que desactivem el xana, li explicaré tot al director. I no pateixis, que et tornarà a la feina. Que bé! Ja tinc ganes que tot això s'acabi. De debò que no em pensava que trobaria faltar ser el vostre professor d'Educació Física. I a partir d'ara, digueu-me Jimbo. Tu manes. Estàs a punt, Jimbo? Ah. Bé, ja hi som. T'estimes més a esperar uns dies? No, com més aviat acabem millor. D'acord, et concedeixo aquest honor. No. M'estimo mm -hmm. més que ho facis tu. D'acord, com vulguis. Mm. Oh! Shanna, ens has creat molts problemes, però gràcies a tu vam conèixer l'Elita. Adéu oh! i fins mai més. L'elita no està bé. Corre! Però què li passa? Esperem que el Xana no sigui el cap, ara. Torna a tenir el pols normal, Jeremy. Ai... No sé... Què m'ha passat? No... Doncs que t'has desmayat. És com quan dorms, però el son és més profund. És una sensació agradable. No dic pas que no, però perdre el món de vista no és normal, aquí. Mentre dormies, hem modificat el programa de l'escàner. Et fa res que et faci un examen? No. Iniciu el programa. Compilació de dades. No em diguis que tu ho entens, tot això. No és tan complicat com sembla. Preparat per començar l'anàlisi? Ja estem, Ailita, ja pot sortir ara. Molt bé, a veure si descobrim què li passa. No, és just el que em pensava. Sí, pel que es veu, el Seanan m'ha infectat amb un virus. Ah? Hmm. Esclar! Ah? Eh? Ho devia fer durant la transferència. Calla. Durant un moment hi va haver una caiguda de tensió, oi? Sí, és veritat. Ho recordo perquè vaig tenir una sensació estranya. Durant uns segons vaig notar la presència del xana, Era com si em volgués retenir. És clar. I segurament deu ser per això que t'has desmaiat. El Shanna et va introduir un virus perquè volia mantenir-te lligada a ell. O sigui que si ara el matem... Llavors també em matareu a ah. mi. Hmm... Uh, I podem fer alguna cosa? Sí, és clar. crea un antivirus. Però això no es fa en un moment. Començaré amb un programa d'anàlisi. L'ordinador treballarà tot sol fins demà al matí. T'acompanyo a casa, a la Yumi. S'ha fet molt tard. Mm -hmm. <hums> Tinc una sensació estranya. No és res, se'n diu tremolar. És una reacció del cos quan tenim fred. M'agrada aquesta sensació de fred. I els sons i les olors són diferents de nit. Sí, tot és silenciós i tranquil. I les plantes respiren d'una altra manera. Mm. Té, olora-la. Ah, que bé. És meravellós poder ser viva. I si sóc aquí, és gràcies a tu. Però no, no ho he fet. Jo tot sol. Oh! És això Un escàner? No, no ben bé, vinne amb mi <laughs> El castell us espera, princesa. Gràcies per acompanyar-me a casa. tot i el virus ha sigut la nit més meravellosa de la meva vida. Bo nit! Fins demà. L'Elita és real. I tens idea de com carregar-te aquest virus del dimoni? No, encara no. Espero que els càlculs que ha fet el meu ordinador em puguin servir. Ja vénen les noies. Com t'ha provat la primera nit a la Terra? Això de dormir és fabulós. Hauria dormit fins a la nit si no l'hagués despertat jo. Veig que t'assembles a mi, Elita, i dormir a classe tampoc està malament, ja ho veuràs. Eh, què passa aquí? Quins pot dir que són els nombres primers entre ells? Mm. Ah, sí sí? Mm, mm, eh, els nombres primers entre ells són eh, dos nombres que arriben primers. Gràcies, sí sí. Haviam alguns pot donar una resposta menys esbojarada a Elita? Nombres primers entre ells són els que no tenen altra divisor comú que la unitat. Cert totic. Al no principal, això es deu al fet que la seva suma directa és igual a 1. Naturalment, això ja no es compleix quan es tracta d'un anell factorial que no és principal. Mm? Segons, segons el teorema de Bezout, és clar. Eh? Tranquil, sisplau. Ja n'ha canviat de tàctica. Aquest cop han enviat una llegasta a la Terra. Però com s'ho ha fet? És igual, això. Però el problema és... Què podem fer per carregar-nos-la? El que fem sempre, enfrontant-s'hi. Vosaltres tres aneu a Lioko i desactiveu la torre. La Yumi i jo quedarem aquí a defensar el col·legi. No, Úlric, això és una bogeria. Recordeu que, si hi ha alguna víctima, retrocedint el temps no li tornarà a la vida. Yumi? Sí, n'estem al corrent. Hem de trobar armes. D'acord, t'espero davant de l'aula de matis. Ah no perdem temps. Ah! Deixeu-la per aquí. Marxeu! Ara veurem com ho fas. Uns segons més, tindrem via lliure. No sé per què, però diria que van per nosaltres. Mm. Oh. Ah, donem-nos una lliça. Ei, hey, som aquí! Ah! Ah! Ah! Ah! Ostres, fastigós! tu pensaràs dos cops abans de tornar a sortir del teu món! No! T'esperes, Jim? la memòria, us he dit que em digueu Jimbo. Jerem, m'has de tornar a enviar a Lioko. Uh, què? Recorda que el Xana t'ha posat un virus. I si aconsegueix impedir que desactivis la torre o... o que tornis a la Terra? És un risc, que hem de córrer. La prioritat és aturar el Xana. Shana. Hmm. Saps tan bé com jo que no podem fer res més. Au, oh, pensa en els monstres que el Xana pot materialitzar. Hm. D'acord, entra a l'escàner. T'enviaré a l'Iopo. Desactivaré l'escàner infectat. Prepara tot. Bona punteria, no? He localitzat la torre activada. És a la regió polar. Us enviaré allà. Per cert, on és el Lulric i la Yumi? Al col·legi, maten monstres. Me n'hi Segur que allà seré més útil. Té, gairebé ho fa tot. Fins després. Transpereixo-la. Transpereixo-la, Elyta. Esqueneixo-la. Esqueneixo-la, Elyta. que en virtualitzin. Sí, però t'hi acostumes. No hi ha aire per respirar, ni calor, ni olors, res. Jo enyoro el món real. Anem, a Elita. Uh. Uh. ric, no podrem! Són masses! Ens dai! Atureu-vos, paparres! Avui més! Comença a resar! Hmm. Hmm. No sé si ho sap Jim, però és el primer cop hmm. que m'alegro que apareguis per sorpresa. Els meus amics em diuen... Jimbo, queda clar? S'acosta un escamot per les l'esnau! Tres vespots! Els teniu al damunt! Terra. Atenció, que tornen! Vés a la torre! Miraré de retenir-los! Ah! Et queden 40 punts de vida, Ot! Jeremy. Què passa, Ulrich? Un sou! L'Ot i l'Elita us necessiten! Aquí encara no hem acabat la feina. A l'Ot només li queden 40 punts de vida. Si l'Elita es queda sola, ha begut oli! D'acord, ens afanyarem. Vosaltres dos val més que aneu cap a Lioco. D'aquestes paparres me n'encarrego jo. Si no ho entès malament, com més aviat desactiveu la torre, més aviat desapareixerà el perill, no? Doncs què feu aquí com uns estaquirots, Aneu a fer la vostra feina! No n'hi ha prou amb quatre monstres fastigosos per aturar el vostre amic Jimbo! Menja't això! Ves massa Aguanta, Ot! Queda bé! Yumi, fi! A només li queden 20 punts de vida. Anem als escàners. I no pateixis per l'Ot. En 20 punts és capaç de fer meravelles. En té de sobre. Fletxa láser! Au, t'estic esperant! No! Què li passa, això? M'he quedat sense munició! Adéu! Ha! Ha! Ha! Ei, paparres! Sóc aquí! Us espero! Va! La lluita s'emarrata molt! Això és tot el que saps fer? Perdó! Per aquí! Sí! Això ja està més bé. El secret és el canell, és com llançar un disc volador. Ah, ah, quina puta passat! Au, oh, vinga, dona! Ja saps que nosaltres no t'abandonaríem mai Ei! I tampoc podem abandonar el col·legi? No! Mm. Eh, hey, tasta això i això! Ah, oh, oh. No us quedeu aquí quiets! que espereu? Correu! Ah, ah, Deixeu en pau els nens! Ah, ah. Què sabeu fer? Què espereu, va? No sabeu fer res més? Com és que no veniu? Va, penseu que ja estic llest? Lailita, reiniciaré el programa de materialització de seguida. Hem d'eliminar el Sean abans que inici un altre atac. Jeremy, és impossible. Encara porto el virus. Ho noto. Ho hem d'intentar. Potser et podrem desinfectar aquí, a la Terra. No, Jeremy, ho saps tan bé com jo. Mentre porti virus a dins, no pots destruir el Sean sense destruir-me a mi a la vegada podríem materialitzar una hora o dues de tant en tant. Així ens podries venir a veure. Eh? Per què no? Però la resta del temps m'hauré de quedar aquí a l'Yoko per enfrontar-me al Xana fins que en Jeremy en trobi una un antivirus. Ai, Rita. Ja no... Hmm. <laughs> en Jim! Ja no me'n recordava. Què? Quina em porteu de cap, ja? No, Jim, estem estudiant. I un bé negre, n'estic tip de les vostres mentides. D'aquí no se'n va ningú fins que em confesseu, què trameu? Jim, eh? es pot saber què passa? Encara no ho sé, què passa. Però aquests baragans em porten alguna de cap i jo penso descobrir-ho. Oh, què és això? Una altra de les teves històries absurdes de complots i tú tunels secrets, eh? el teu comportament i les teves paranoies de gent secreta. Té raó, és veritat que tramàvem una cosa. I tant! Preparàvem una broma una mica pesada pel Nicolà i l'Hervé. Mm. Sí? Eh? I si en Gim no ens hagués descobert, hauríem fet tard a classe avui, segur. En fi, ja que ho heu confessat, faré veure que no ho he sentit aquest cop. I ara, cap a classe, vinga, que ja és hora. En fi, maca la història que us heu pescat. Però com és que veu defensat? Bé, doncs perquè... no s'es en mai. Potser un dia tu fas el mateix per nosaltres. Per cert, que ten d'estar molt agraïts per la teva ajuda, de debò. Gràcies, Jimbo. Gràcies. Mm. Mm. Uh. Ets un heroi. I un professor d'educació física fantàstic, Jimbo. Ah, doncs... Per què no li dieu al director, això? Au, oh, vinga, classe! Un heroi. All right. mm. <laughs> da <laughs>